بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعين ونستغفر وارجو من الله تعالى شروق همسنا ومسيدات اعمالنا ميته في الله فناء لله ومن يضلل فلاهره وشهدنا <أعالنا> لا اله الا الله وحده لا شريك له والاحرى الى الله كان عليك رهيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يوقع الا رسوله فقد فازوا فوزا عظيما اما بعد فان اصحابه الحديث كتاب الله تعالى وقال النبي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وجربوا من مفتازها فكل من مبتدس بدعه وكل من عنص وكل ضلاله في النار احذر الله ان يركم عذاب النار اوصي بتقوى الله عز وجل لفعل ما أمر الله بي واجت جنا بما لها عدوه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدت ليرا وتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اليس الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان يا قوم اتقوا الله جلي او عز وجل وَلَنْ تُرْضَى نَفْسٌ عَمَّا قَضَى لَهَا نَيْتَذَمُ نَفْسِي كَيْفَ نَتَقَلَّصَ فَأَجْلِيَ كَيْسَوْ وَتَقَوَّ اللهَ نَجْنِي اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَحْمِلُونَ حَقِيقَةَ يا اللهِ لَهُ يَخْبَارُ مَا لَنْ يَدْرِيَ أَجَلًا يَعْنِي وَلَكِنْ نَعَمْ اتَّقُوا اللهَ أَمْرُ التَّقْوَى وَهِيَ تَشْغَلُ فِعْلًا مَأْمُورٌ وَتَرْكًا inni amri yakumshaeni Allah عز وجل na winalikusanya jambo ya kufanya yale ambayo Allah anaamrisha na kujiepusha na yale ambayo Allah عز وجل ana yaombeza wa jambo nafsi na kudadamu kile baba anasema hafidhuku yatini aihasibu anfusakum apendana tuhasabu hisabu ni nafsi أَبْلَا حَاجِي بِسَابِوا وَانظُر مَا كَتَحَقَّقَ لِأَنْفُسِكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمِ مَعَادِكُمْ وَعَرْضِكُمْ لِرَبِّكُمْ لَتُذَامَنَنَّ كَيْفَ مُنْكِتِزَا مُنْلِبِكِزَا kwa سِنُو فِي تِلْكَ يَالِ مَتْنَدُ وَقَمَمَا na سِكُو يَنْ أُفْكَانَ نَبَدَ وَنَارِ أَمْبَقُ سَتُظْهِرِشْ عَامَلِ زِنُو بَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَ الله ittahullaahu azza wajalla wataammalu sur'ata murur al-ayyam ayni wajalla muqaddasi allahu azza wajalla la yatini mazidatihi uharaka na qulana nakutemmia haya al sur'ata murur haa taamul masingatio katika jambo la uharaka wa kupita na kwenda haya masiku wa ajala ta na ile uharaka inqibali shuhuri kumalizika miezi na miaka wa inna عليه yaqad yasru alayhi qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam na'lee yaqutita masiq na kumalizika kwa haraka miezi na miaka fa yanqaribia ushadikika juu ya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Al la zaman simama mpaka nyakati zitakuwa ndefupi zitakadiriana nyakati fatakun sana mwaka utakuwa ka shahri kama mwezi wayakun shahr kal na mwezi mzima utakuwa ni kama wiki watakun jum'a kan na wiki nzima itakuwa ni kama siku wayakun yawm ka na siklo moja itakuwa ni kama saa moja watakuwa sana safari al-kusa siku moja ni kama saa moja kama unajisikia twale majaja yaliyochoka kwa muhuri al-ayyam lam nakama hiya idudi zangu leo masiku na kufadia mja kwa wa huwa Namenye akini ni yule ambaye mwenye kujihisabu nafsi yake wayanguru safifa 'ala bihi kisha qaala tazama safifa ya matendo yake anajikagua mwanaadamu anaichunguza nafsi yake mwanaadamu anatazama daftari lake la matendo mema na mabovu aliyofanya wayamru sahifata amalihi anatazama sahifa ya matendo yake baba wacha ta min khairi habi Allahu azza wa jalla ana jokikuta katika khairi alichekisamia na ukifanya anabimili Allahu azza wa jalla wa ma wajad min sharri mal katika niko katika daftari la matendo yake katika historia yake kumpaanishi katika katika على توبيه وان لم tak samsama Allah عز وجل واصلaha قبل لقاء ربه نان تنgeza مآشيه yake ya akhera اطلق قطانا له ديزان ana ibn فما والله تعالى لا يكون الرجل تقيا لا الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد حثا هاذي انت اكوى لحاجي من يقومcha الله عز وجل بك اوي من يقي حساب جزئ نسيان حتى yakuna لنفسه اشد محاسبه بقى اوي من انك تحاسب منو نفسك ياك اتذامه يعني اللي يتندى ketika matendo yake aliyapitisha ketika roho yake yakoje yeye na mola wake aliy ni mtu mwenye muhasaba linasini anaehisabu nafsi yake kwa yambo anatizama min aina malbasu wamin aina mashrobu wamin aina makulu ulaji wake uaji wake kinaji chake anakula kwa halali au anadhuruma bidhi zake anachuma cha halali au anawaidia kufanya hada ni zake ana pura na kuishi katika mieneo ya halali ambayo Allah azza wa jalla anaridia amina alhalal thalika amina alharam la sima aitadue nafsi yake ni katika alhalal hivo au biharam wa inna alaqila min aldunya akili bizan alittazama nafsi yake waysta'lim amalan wema wake katika matendo anayofanya na uungu wake anafanya cagua matendo yake umri wake, wake uhai wake am only about allah kamba anaukangua na kumtazama analiza njema zipi alizozitenda ahadi zake nguvu ambazo allah alizozitudia yastarib salih amalihi wa sayyihi aladhi yirisha matendo yake mazuri katika nafsi yake na matendo yake maovu kwa nini anapendelea matendo yake maovu itakuwa ni sababu ya kurejea kwa Allah swt wamfanya toba na kujiamua na kujitoa katika nafsi yake na ikiwa yuko katika hali ya kutobatani ala tayy yazdadu minhu atathibiti katika hali hiyo na anazidisha wema juu ya wema اسبوا امسقم قبل ان تحاسبوا سيكسبون نفس زدهم قبل ان الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والاه وصحبه ومن وافقه ما بعد وما احسن قول ربنا Allahumma barik wa urqa uzuni yurd wa qaumiy al-faruq amara Allah bi katamani anashuriy yasma hasibun an tuhasabu wazinu al-amala qabla an tuzan 'ala sab'a zaytun min nafsi zaytun abda mislan wa qul hada masiku ambayo katika vivu vya mapna vinakuja katika masiku hivi wale ambao tunawapenda au wanakuwa tukuo katika namna ambayo mtu akuitawamia wala kuifikiria mtu, wake, liotumia, liobakia, lazima, nasi, weka, na kiwango mtu wake mola aliyotumia na hajui uliobaki na awe na muhasaba nafsi wasiko kutoweeka miezi inapotatika undu unatoweeka una haja ya kuja kupigagua nafsi yake kule katika upande wa jukumu lake la familia ameweza kusimamia familia yake katika misili ya dini kuitagua nafsi yake katika upande wa nafsi yake ameweza kupambana na ujinga wa nafsi yake kuacha maskani katika gikao ya na siasa ukaa katika gikao ya qala Allah qala Rasul ikawa nafsi na mapenzi ya kuipenda ndio Allah kupenda kwenda lazima an an wanu majihasa nafsu yake duniani kwa sababu jambo hili la kunjepepsi kwa dunia nafsi wangapi akiwa munumu wangapi akiwafitinisha wangapi mangapi katika maovu machafu ameyafanya Allah amemsilili mangapi katika hulma, amana za watu hakusitekeneza au amezizi hisabu na kusifami hasibu anfusakum lazima jamu nyingine nipite haya kwa kuwa kila muda unazokwenda ndio mwanadamu mliwako wetuweka ndio mwanadamu uhai wako unapokatika kama maqaala al-umru wala bud Perefuka, kwa polepoku ni lazima nje ingie katika kaburi kwa hiyo kujayo nao kuna wakati kadhalika aliyekuwa mtoto kijana umri ukiwa umeuruhusu kadhalika aliyekuwa mzee hakuna kinachobaki ya katika kaburi lazima nafsi yake maovu machafu na katika ambayo hisabu zaidi nafsi yake dhulma ya ushirikina ile eneo katika jamii yetu ile eneo katika majumba yetu katika ukoo zetu la familia zetu namna gani atakutana na mola wake muwahidani alihamidi moyo Allah kadhalika namjani atakutana na mola wake akuidhururu familia yake kwa kumuelekeza katika yake anayempenda Allah azza wa jalla nafia kuendelea katika yale mambo ambayo yashari kujinyoa katika yale mambo ambayo Amanayoasikia katika jambo hili bisantu ni istidad wal muhasaba niyy kufanya maandalizi na kujisabu nafsi yake kwa ile siku ambayo atakutana na Mola wake ataqulaa hasa wajalla wastعدوا للقاء الله عز وجل na jiandae li na kukutana na huwa azza wajalla kabla hatla maji ya mauti kabla hakun na haya yanafanyika kwa mtu kufanya toba na istighfar na kurejea kwa Allah azza wajalla naje kushe mwanadamu na taktaswif na jambo la kusema mimi nitabadilika mimi nitaacha nitakaa na basana nitasoma nitayelekeza familia yangu katikaheri mimi mwenyewe nitajisongeza ajiepushe kwa sababu katika gulma ya nafsi ni mimiakuwa na nafsi yake na taswifu kwamba nitabadilika mzafanya ita nitaacha mtageuza italipa madeni ya watu itaranisha fundu za watu, sahmania fa taidi na baba akiwa msafi na nafsi yake imekubala الله خبير بما تعملون عليم بما تعملون اول بجميع ما تعملون waona au masi ya madao ya ulimwengu au masi